Harmincadik fejezet Neten egy kicsi vörös téglásházban lakik, egy keskeny út mellett, néhány kilométernyire Redford határától. A legközelebbi szomszédja egy könnyű szerkezetes házban él, egy kilométerrel közelebb az állami autópályához. Neten háza előtt gondosan nyírt gyep terül el, a keskeny tornác körül néhány bokor áll. A férfi kint van, Éppen a Labradorjával játszik, amikor megérkezünk és leparkolunk, csillogó-villogó új kisteherautója mögé. Fantasztikus tábomban ott van új asszisztensem Vanessa, aki munka közben majd a Gwen nevet viseli, és két szabadúszó runókból Slade, a videográfus, és az asszisztense Cody. Slade filmkészítőként ad számlát a szolgáltatásaért, és a garázsában működik a vállalkozása. A kamerák az ő tulajdonában vannak, ahogy minden más felszerelés is, és a fickó úgy néz ki, ahogy azt egy filmestől elvárja az ember. Lófarokba fogott hosszú haj, térdnél lyukas farmer nadrág, a nyakában néhány aranylánc. Kodi fiatalabb és kellően szutykos. A napi tarifájuk, a költségeken túl, ezer dollár, és a megállapodás része, hogy teszik a dolgukat, és amennyire csak lehet, csöndben maradnak. Megígértem nekik, hogy készpénzben fizetek, és említést sem tettem a Skelter Filmsről. Lehet, hogy dokumentumfilm lesz, lehet, hogy valami más. Csak csinálják, amit mondok, és a részletekről egy szót ne el, neten kúlinak. a tegnap este érkezett meg Redfordba, megszálltunk egy kellemes hotelben, az ő nevén jelentkeztünk be, és előre feltöltött hitelkártyával rendeztük a számlát. Azt mondta a főnökének, hogy influenzás és orvosi utasításra néhány napig otthon kell maradnia. Semmit sem tud a filmkészítésről, de hát ugye én sem. Miután lezajlanak a kisé zavart bemutatkozások, körülnézünk. Neten hátsó udvara tágas, a végében ott van a hegyoldal. Fehér farkusz arvasok ugranak át a kerítésen, amikor meglátnak bennünket. Megkérdezem Netentől, mennyi ideig tart lenyírni a füvet. Azt mondja három óra. A fészerre mutat, amelyben egy csinos John Deere fűnyíró traktor parkol. Újnak néz ki. Azt mondja Neten, ő vidéki srác, szeret szabad levegőn lenni, imád vadászni, horgászni és a hátsó tornácról kipisilni a kertbe és még mindig gyakran gondol a börtönre, ahol több ezer ember élt összezárva. Nem kérem, neki szabadság kell. Miközben sétálunk és beszélgetünk, szléd meg az asszisztense ide-oda bóklásznak, mormogva néhány szót váltanak, a napot nézik, és az állukat dörzsölik. Tetszik nekem ez a hely? Mondom. Szeretném, ha azok a hegyek ott lennének a háttérben. Úgy tűnik, Slade nem tartja olyan jónak az ötletemet, de ennek ellenére Kodival elkezdik kirámolni a felszerelést a furgomból. Írtózatosan sokáig tart, mire mindent elrendeznek, és hogy megmutassam, milyen szenvedélyes művész ember vagyok, dühötten szitkozódni kezdek, amiért nagyon múlik az idő, és már is késésben vagyunk. Gwen hozott magával egy sminkkészletet, és neten kelletlenül ugyan, de beleegyezik, hogy púder meg egy kis pirosító kerüljön az arcára. Biztos vagyok benne, hogy ilyesmiben még nem volt része, de úgy kell éreznie magát, mintha színész lenne. Gwen rövid szoknyát visel, éppen hogy csak begombolt blúzt, és az is része a munkájának, hogy kiderítse, mennyire könnyű elcsábítani netent. Úgy teszek, mintha a jegyzeteimet tanulmányoznám. De Netent figyelem, ahogy ő meg van figyeli. Rettentően élvezi, hogy foglalkoznak és flörtölnek vele. Amikor már minden, a kamera, a világító berendezések, a hangfelvevő majdnem készen áll, félrevonom Netent. Kettesben vagyunk, a rendező és a sztár, és felvázolom neki az elképzeléseimet. Jól van, neten. Azt akarom, hogy legyen nagyon komoly. Gondoljon Jeanre. Arra, hogy a szövetségi ügynökök meggyilkolták. Ne mosolyogjon, ne viccelődjön, vágjon komor képet, rendben? Világos. Lassan beszéljen, majdnem, hogy fájdalmasan lassan. Felteszem a kérdéseket, maga belenéz a kamerába és beszél. Viselkedjen természetesen. Maga jó képűsrác. Szerintem a kamera szeretni fogja, de nagyon fontos, hogy önmagát adja. Igyekezni fogok. Válaszolja neten, és semmi kétségem, alig várja már, hogy elkezdjük. Még valami, és ezt már tegnap kellett volna mondanom. Ha a film eléri azt a hatást, amit szeretnénk, és leleplezzük a hivatalt, megpróbálnak bosszút állni. Egy pillanatig sem bízom bennük, ezek hétpróbás gazemberek mind, és bármit kinézek belőlük. Ezért nagyon fontos, hogy mondjuk így, magának semmi köze a drogüzlethez. Tiszta vagyok öregem. Feleli Neten. Nem dílerkedik, ugye? is. Nem megyek vissza a börtönbe, Reed. Többek között azért költöztem ide. Távol akarok lenni a családomtól. Ők még mindig metamfetamint kutyulnak házilag, és árulják. De én nem. Rendben. Csak gondoljon jean Kodi ráerősíti Netenre a mikrofont, aztán elhelyezkedünk. Összecsukható széken ülünk, égnek a fények, Körülöttünk huzalok, drótok. A kamera a vállam fölött van, és egy pillanatig úgy érzem, mintha igazi, belevaló, kíméletlen, oknyomozó újságíró lennék. Gwenre nézek, és azt mondom. A fotók meg vannak? Gyerünk már, Gwen. Gwen már is felpattan, és a kezébe vesz egy fényképezőgépet. Csak néhány fotóra van szükségünk neten. Magyarázom. Ezeken majd látjuk, milyen volt a világítás. A srác először a homlokát ráncolja, de aztán mosolyog, miközben Gwen a masinát csattogtatja. Végül egy órával az érkezésünk után nekilátunk a filmezésnek. A bal kezembe veszek egy tollat, és firkálgatni kezdek egy jegyzettömbre. Malcolm jobb jobbkezes volt. Ha esetleg neten gyanakodni kezdene, de ennek semmi jelét nem látom. Hogy egy kicsit ellazuljon, az alapvető kérdésekkel kezdem. név, Életkor, munkahely, tanulmányok, börtön, priusz, gyerekek, családi állapot és így tovább. Egyszer-kétszer szólok neki, hogy nyugi, engedjen ki egy kicsit, újra felteszek egy kérdést, csak beszélgetünk. A gyerekkora, sok költözés, iskolák, élet apa nélkül a bátyjával, jean viharos kapcsolat az édesanyjával, egyszer csak azt mondja. nézzerid nem fogok csúnya dolgokat mondani az anyámról, rendben? Még jó neten, nem is gondoltam ilyesmire. És gyorsan témát váltok. Arról kezdünk beszélni, korában milyen szerepet játszott az életében a kábítószer. Némi tétovázás után megnyílik és ömlik belőle a szó. Borzalmas képet fest azokról az évekről, mindent a drog, a pia, a szex és az erőszak határozott meg. 15 éves korára már megtanulta, hogyan lehet otthon metamfetamint készíteni. Két unoka testvére bent égett, amikor egy lakókocsiban felrobbant a házi laboratórium. Neten 16 éves volt, amikor először nézhetett meg belülről egy börtöncellát. Kimaradt az iskolából, és még vadabb lett az élete. Legalább négy unoka testvérét csukták le kábítószer terjesztésért, kettő még mindig rács mögött van. Bármilyen szörnyű is a börtön, neten legalább távol maradt a drogoktól, meg az alkoholtól, amíg bent volt. Ötéves büntetése alatt végig józan volt, és most eltökélt szándéka, hogy nem nyúl többet metamfetaminhoz. A sör az más ügy. Délben szünetet tartunk. A nap pont a fejünk fölött van, és szléd aggódik a túlzott fényerősség miatt. Ő és Kodi keresni kezdenek egy másik helyet. Ma meddig ér rá Neten? Kérdezem. Én vagyok a góri közli velem elégedetten. Akkor megyek be, amikor akarok. Remek. Tehát akkor van még néhány óránk? Persze. Milyen voltam? Kiváló. Kellett hozzá néhány perc, hogy megnyugodjon, de most már olajozottan megy, és nagyon őszintén beszél. Gwen hozzáteszi. Maga remekül mesél történeteket Neten. Ez tetszik a srácnak. Gwen megint sminkel, letörli az izzadságot Neten homlokáról, bepúderozza, simogatja kicsit, flörtöl vele. Neten jól láthatóan sóvárog azért, hogy törődjenek vele. Hoztunk magunkkal szemvicseket meg üdítőt, és leülünk egy töltsfa árnyékában a fészer közelében. Szlédnek tetszik ez a hely, és úgy döntünk, áttelepülünk ide. Gwen azt csuttogja Netennek, hogy ki kell mennie a mosdóba, a férfi ettől kicsit kényelmetlenül érzi magát, de most már alig tudja levenni a szemét Gwen lábáról. Arrébb megyek is, úgy teszek, mintha telefonálnék, mint a fontos emberekkel beszélnék Los Angelesben. Gwen bemegy a házba a hátsó ajtón. Később majd arról számol be, hogy két hálószoba van, de bútor csak az egyikben, a nappaliban csak egy szófa áll meg egy szék, viszont van egy hatalmas plazma a házban egy fürdőszoba van, amire ráférne egy alapos takarítás, a konyhában a mosogató tele van koszos edényekkel, a hűtőszekrényben sör és felvágottak. Van egy padlás is, leereszthető lépcsőn lehet felmenni. A padlót olcsó padlószőnyek borítja. Három ajtó van, a bejárat, a hátsó ajtó meg a garázsé, és mindhármat masszív hengerzár védi, amelyet nyilvánvalóan nemrég szereltek fel. A jelek szerint triasztórendszer nincs. Gwen nem látott sem kezelőpanelt, sem érzékelőket az ablakok és ajtók fölött. A hálószobai szekrényben van két karabély és két vadászpuska. A másik hálószobában lévő szekrényben nincs semmi, csak egy pár sáros vadászbakancs. Amíg Gwen odabent van, továbbra is úgy teszek, mint telefonálnék, de közben netent figyelem a nagynapszemüveg mögül. A házat bámulja, ideges, hogy Gwen bent van egyedül. Sléd és a felszerelések áttelepítését végzi. Amikor Gwen visszajön, Netem megnyugszik, és elnézést kér, amiért ilyen nagy rendetlenség van a házban. Gwen turbékolva lát hozzá Neten fésüléséhez. Miután minden a helyére került, megkezdjük a délutáni műszakot. Netem megemlíti, hogy 14 éves korában motorbalesete volt és fél órán keresztül ennek a részleteit taglaljuk. Ezután a munkahelyei kerülnek terítékre, szó esik főnökökről, kollégákról, munkakörökről, fizetésekről, elbocsátásokról. Visszatérünk a drog témájához, neten elmondja, hogyan kell házilag metamfetamint készíteni, kitanította meg rá, milyen anyagokra van szükség hozzá, és így tovább. Szerelmek, barátnők! Azt állítja, hogy húsz éves korában teherbe ejtette az egyik unoka testvérét, de fogalma sincs róla, mi lett az anyával vagy a gyerekkel. Mielőtt börtönbe került, volt egy komoly kapcsolata, de a nő elfelejtette. Abból ítélve, ahogy Gwenre néz, alig ha lehet kétséges, hogy a fiú nagyon ki van éhezve. Harminc éves és a bátyja halálától, illetve a börtönbüntetéstől eltekintve az élete érdektelen. Három órányi foggatózással kiszedtem belőle mindent, ami érdekes. Azt mondja, mennie kell dolgozni. Muszáj lesz elmennünk arra a helyre, ahol Gin-t megölték. Mondom, miközben Slade leállítja a kamerát, és mindenki kienged. Bluefield közelében van, egy órányira innen, feleli neten. Bluefield, Nyugat-Virginia? Úgy van. És maga miért volt ott? Szállítottunk, de kiderült, hogy a vevő besugó. Látnom kell, Neten. Be akarom járni azt a helyet, hogy valamiképpen visszaidézzem a történteket, azt a pillanatot, amikor Jint meggyilkolták. meggyilkolták. Éjszaka volt, ugye? Igen. Jóval éjfél után. Gwen éppen letörölgeti Neten arcát egy kendővel. Már tudjuk, hogy szereti a kamera, mondja halkan, mire Neten elmosolyodik. Mikor mehetünk oda? Kérdem. Netem megvonja a vállát. Bármikor. Feleli. Akár holnap, ha akarják. Tökéletes. Megbeszéljük, hogy másnap reggel kilenckor találkozunk a házánál, és a hegyeken keresztül elautózunk Nyugat-Virginiába, ahhoz a távoli, elhagyatott bányához, ahol a kúli fivérek csapdába sétáltak. Jó napunk volt. Netennel remekül kijöttünk egymással, mint filmkészítő és szereplője, s időnként úgy tetszett, hogy ő meg ven pillanatokon belül letépik a ruhájukat, és egymásnak esnek. Késő délután elmegyünk Vennel a Bombézbe, Redford fő főutcájába. A kocsma az egyetemi kollégium mellett van. A darts céltáblája közelében lévő asztalnál ülünk le. Korán van még, nincs tömeg, de néhány zajos fiatal már javában fogyaszt az ilyenkor kedvezményes áron kínált italokból. Megkérem a pincérnőt, mondja meg Neten Kulinak, hogy itt vagyunk, iszunk egyet. A férfi pillanatokon belül szélesen mosolyogva megjelenik az asztalunknál. Kérjük, hogy üljön le hozzánk, le is ül, és elkezdünk sörözni. Gwen keveset iszik, az egy pohár fehér bora sem fogy el, Míg netem meg én felhajtunk néhány korsóval. Érkeznek az egyetemisták egyre nagyobb a zaj. Megkérdezem, milyen étel különlegességek vannak, de csak osztrigával tudnak szolgálni. Rendelünk két adagot, netem pedig elmegy néhány percre, hogy kiabáljon egy kicsit a szakáccsal. Megvacsorázunk és sötétedés utánig maradunk. Nem csak azért rívunk ki a tömegből, mert feketék vagyunk, hanem azért is, mert rajtunk kívül nincs olyan kuncsaft, aki elmúlt volna már huszonkettő. Ne néha oda jön hozzánk, de hát nagyon sok a dolga.